Спокійно курили люльки і ділилися салом. Підпокійно його на такі вузенькі шматочки, що, як Мручко казав, не було чи навіть на зуб покласти. На запит, чого вони хочуть, битися чи йти в полон, сміхом відповіли. «Ми в полон краще чортові в зуби. Ото вигадали забаву. Голосування. Шкода часу. Москалі гнали, висолопивши язики, аж закехалися». Якби на них дарити негайно, то замість донити в полон, може б ми їх разом із Світлішим полонили? А так видихається чортові душі, і без бука до них не приступиш. Як же панове буде? Наставав на козаків Дукер. Битва чи полон? Мручко шарпнув в уз. Робіть, що хочете. Ми зробимо своє. Заки Дукер вернувся у Левенгаупта, був уже посол від Менчикове. Всітлійшому успішно було почути відповідь. Від одного з полонених довідався, що король і Гетьман приїхали вже на другий бік, і що їх важко буде дістати свої руки. Треба ж тоді, хоч Левенгавта з рештою армії, взяти, бо як вернеться голіруч, то буде дубинка в роботі. Та ще боявся фельдмаршал, щоб шведи не отямились, довідавшися, що москалів менше, ніж їх, тому та й наглив. Левенгафт відповів, що за годину скаже своє рішуче слово і свій табор, щоб на власні вуха почути, чого собі військо вважає. На капітуляцію він не мав охоти. Це для хороброго офіцера надто великий сором. Що скаже його милість, король, коли довідається, що шведи без бою побігли, як стадо баранів у московський полон. Такого ще ніколи не бувало потішався надією, що хоробрі шведські батальйони, як побачать його, то сором не дозволить їм згодитися на капітуляцію. Та, на жаль, сподівання завели Левенгаупта. В батальйонах побачив брак дисципліни, хаос і безголов'я. Цілих відділів бракувало, і ніхто не вмів сказати, куди вони ділися. Прямо, були і нема. Розбрилися по комишах, шукаючи човнів, щоб переїхати на другий бік або, не чекаючи рішення, перейшли до москалів. «Це вже не армія», – погадав собі Левенгаут, «але один великий труп, який починає розкладатися». «З такою армією не побідиш, тільки ще гіршого сорому наберешся». Тому-то в 12 годині післав меншикову свою остаточну відповідь, що здається. А все ж таки на кілька годин загаїв є тут Меншикова і тим самим дав королеві змогу проїхати порядний шмат дороги. Тепер уже його жорт не дожине. Була це остання і одинока потіха Левенгаукта, стебло соломи, якою він охопився, щоб не потонути у глибинах розпуки. Почався останній акт трагедії Карлового війська. Шведські батальйони здавали зброю, що неї здобули блискучу славу. Цілими відділами проходили перед меншиковим, кидали шпаги, мушкети а виростали гори смертоносного знадіб'я. Триста воєнних прапорів, колись буйних і гордих, принишкло на землі. Окривавлені подерті, безсилі, жалувалися перед нею на своє вистилання. Замість провадити полки по славу, висітимуть у московських термах під порохами безділля і на позорище грядучих століть. Не скажуть внуки. Під тими прапорами боролися і гинули за Швецію наші діти, лицарі Карла XII. Лише чужинці показуватимуть на них пальцями, приговорюючи. Віж, ці тряпки у шведав отняли ми. Як урли зі зломаними крилами лягали ці прапори перед конем Меншукова, а він гордий і вдоволений казав своєму ад'ютантові записувати їх число. Альбеділів відділ свого прапора не дав. Його розірвано на дрібнесенькі шматочки, а Держак розломано і кинено в Дніпро. Туди кинулося декілька старих альбодільців, але вони, не допливши навіть до першого Дніпрового острова, пішли під воду. «Віват-кароль!» король. гукали вони, потопаючи і цими словами, як ножами влучали в серце своїх товаришів, які на березі стояли. Грозила небезпека, що й вони підуть за їх приміром, вибираючи смерть, а не полон. Насилою старшини задержали їх. Ви обіцяли, кричали до них, слухати свого вождя. Вождь каже здаватися, здавайтесь. Не деморалізуйте інших батальйонів і не псуйте останків дисципліни. Відділ отямився і почав формуватися. Начальник напереді, команда і альбедільці рушили в свій останній похід. Всі розступилися і давали їм дорогу. «Альбеділі де?» почулося в тупі. «Альбеділі забувалося, що йде він у полон до того горбка, на якому стояв злобно всміхнений меншико. Хотілося бачити ті лицарські постаті, ті суворі марсові обличчя, це рівний сталевий хід, в якому не слідно було ні втоми, ні приниження. Нараз, стій, і відділ зупинився, стояв як мур. Начальник і його ад'ютант повернулися лицем до своїх людей. За честь Альбеділівого відділу крикнув перший. «Хай живе Швеція», – відповів і заки можна було зрозуміти, що вони хочуть зробити, кинулися на себе з рапірами». За хвилину оба лежали на землі, а з їх синіх каптанів лилася кров. Зчинився заколот. З горбка пустився московський відділ, але альбедільці хопили своїх конаючих героїв, підняли їх високо на плечі і скорим кроком рушили до Дніпра. Шведські батальйони замкнулися за ними, і московська рота зупинилася безрадно. «До запорожців, до запорожців!» – кликали альбедільці. Мручко зі своїми людьми і з останками запорожців за той час, як шведи перечилися, чи здаватися їм чи ні, засів, які дві версти вище переволочної, і обкопався. Від москалів ділив його неширокий, але доволі глибокий рукав Дніпра. Сиділи на острівці, укритим густими корчами. З того боку, звідки їх найлегше можна було взяти, викопали рів, за ровом висипили шанець, поробили фашини, і за яку там годину-дві твердиня була готова. «Не один москалик ноги задре, заки нас добуде!» – потішалися. «Чорта там добуде!» – відповідав Мручко. «Під протекцією батька Дніпра пішли ми, а все ж таки, хто з вас, братці, добре плавати вміє, скачи в воду і махай на другий берег. Гетьманові кожний чоловік пригодиться». «А як же ми тебе сотнику у такій важкій пригоді оставимо?» – питалися. «Ви на мене не дивіться, бо я даром не пропаду, а хоч і згину, так мені і пора, я вже своє зробив, але перед вами, молодиками, ще велика робота стоїть, ой, велика!» «А як не допливу,» – спитав котрись. «Все одно, братчику, ти тут не виховуєшся, москалів сто на одного, а так, купиш-не купиш, торгувати можна». І настояв на тому, що молодші, ті, що добре плавати вміли, скакали в Дніпро, і пробиралися щасливо.